Və sonra müəllif e, növbəti yəni bölməyə keçir və bu bölmə də e, Bəbun əl-həyəu minəl-iymən, yəni həyə imanlandır, yəni bölməsidir. Və bu həyə barəsində biz e, həyənin imanın olması, e, Baxımından biz bundan əvvəl yəni, hədisə də keçmişdik ki, yəni Peyğaməsəm buyuruyor ki, iman 60 və bir neçə şövbədir və sonra Peyğaməsəm orada həm e, dilin, həm, e, həm bədən üzrünün, həm də qəlbin, əməlindən qeyd edəndə nümunə gətirilir və dedik ki, həyə da imandan bir şövbədir və bunu unutmaq lazım deyil ki, həyə imandandır. Yəni, həyə insan imandandır. Ancaq həyanın özünün iki qismi var. Həyə iki qismi var. Yəni, həyə var e, qazanılmağa və həyə da var, yəni, əslindən insandı, yəni, dünyaya gələndən olması. Yəni, bir və ki, insan məsəlçün e, elə bir ailədə yəni, böyüyüb ki, artıq ee to olduğu vaxtdan o ailənin tərbiyəsindən onda həyə mövcud olub. Yəni onda həyə o həyalı olub. A atasından, anasından, batsan qardaşına. Yəni bu artıq ıı, qazanılmaz sayılmır. Bu artıq ıı, xilqəti sayılır. Yəni artıq bu belə yəni dünyaya gəlib. Amma ikinci isə qazanılmaq həyədir. Yəni insan ola bilər ki, necə deyirlər, dilində ıı, yəni pis insan olub. Yəni çox söyüş söyən, məsələn, xətə eləyən, əməllərində Dinlə ona satasın, buna böhtünə asın, buna qeyb nəmamlı asın, belə insan olub və sonra isə İslama gələndə isə bahşib o imana gəldiycə və biləndə ki, həyə imanlandır və İslamın əmrləri və qadanları bunu neynəyib, həyanı qazandırır. Bu da qazanılma həyəsi alir. Ancaq alimlər ixtilaf elədilər ki, hansı əbsəldir? E, e, xilqəti, e, yoxsa ki, nə, e, qazanılma və bir çoxları qeyd eləyir ki, qazanılma. Çün qazanılma o o deməkdir ki, o insan artıq o pis əməlləri gördükdən sonra, onların pisliyindən dərk edəndən sonra, eyni zamanda Quranın əmir və qadağanlar buna təsir edəndən sonra o əməllərə tutulub və nəyə keçib? Həyalığa. Aydındır? Və bəzən də qeyd eləyir ki, ə, doğulma, yəni xilqəti ə, həya deyir bundan üstündür. Çünki onda olan asilər bunda əvvəzən deyir olmur və hər bir halda, yəni həyanın Hər ikisi, yəni xeyirdir, və necə hədisə gəldiyi kimi, və insələn buyurur ki, Əl-həyə ulayiyyəti illə bir xeyir. Həyə xeyirdən başqa heç bir şey gətirmək. Başqa rivadə gətirib ki, ki, Əl-həyə kulluhu xeyir. Həyanın hamısı, yəni xeyirdir, yəni həyalla heç bir kər yoxdur. Və eyni <coughs> zamanda, pəlməzəm, bir səhiyyətisində gəlib ki, həyə olan insan, həyalı olan insan, gecələr namaz qılan, gündüzlər g Əgər bir insan gecələr oru namaz qılıb gündüzlər oruqlu olsa və bir insan həyə sahibi isə onun elədikləri əməllərin savab məs bu həyə yəni sahibi qazanır. Bax bu baxımdan biz bunu əsaslanı deyə bilərik ki həyə mütləqən xeyirdir. Həyədə heç bir yəni şəhər yoxdur. Və sonra müəllif burada deməli <coughs> Əbu bin Ömər rəziyallahu anh hədisin gətirib uydur ki, ən-Nərsulullah sallallahu əleyhi və səlləm mar'a alə raculun min el-Ənsar və o yəz əxahunu fil həyə Fə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Də'u, fə inə el-haya min el-iman." Bir gün deyir peyğəmbər sallallahu sallam, Ənsallardan birinin yanından keçirdi və o dedi öz qardaşını həyada möcizə eliyirdi. Yəni həyədən danışırdı ona və Peyğəmbərsəm dedi ki, tərk elə Həqiqətən də həya deyir minəni həqiqətən həya deyir bu, bu hədisin şərhçiləri qeyd edir ki, burada həmən insan öz qardaşına danışanda deyil, onu qorxudur, hə, yəni qorxudur, rəğbətləndirir ki, həyalığa, amma həqiqətə isə İbn Hecer qeyd elir ki, yəni bu biraz e, səf, yəni təfsirə oxşuyur. Çünki bu hədisdə isə gələn, o necə başqa rivayet bunu əsaslandırır ki, bu e, kim ki hə, danışırdı, nəsihət elirdi, o deyir özü həyalı idi. Onun həyasına görə o nəsihət elirdi ki, çünki onun haqqını tapdalamışdılar. Qardaşına deyir ki, sən həyalısan, sən həyalından istifadə elə, haqqını tapdala, belə-belə elə. Yəni Peygəmbər də yəni İbn Hecer yəni, bu qardaşını bu cür mövzə və bu Yəni o həyasına görə e, necə deyirlər, möcizə eləmir bu ona. Bəs həyalı olduğundan istifadə elədiyinə görə onu möcizə elədi ki, yəni sən həyalısan, iffətlisən, e, bəs sən sakitisən, belə isən belə istifadə elə, belə istifadə et bu olan kimi. Və Pəyğəmbər də qulaq asır, başa düşür ki, söhbət nədən gedir və deyir, tərk elə. Tərk elə. Və e, o insan ilk vaxtdan belə deyə bilər ki, yəni peyğəmsam deyə bilər ki, yəni tərk elə, onsuzsa insanın həyə elə bir şeydir ki, qanında varsa, varsa, yoxsun. Belə də deyə bilər, çünki bəzi insanlar deyir ki, həyə insanın digəri özündə olsun. Amma əslində qeyd etdiyiniz kimi həyə həmçində qazanılma ola bilər. Ancaq burada peyğəmsam deyir ki, tərk elə, tərk elə. Çünki hətta onu o cür həyalı olmağı belə onu ona xeyrdan baş heç bir şey gətirmir, çünki özü həyə özü imanlandır. Çünki sələflər qeyd edilir ki, insan həyalığı ucubatın onun haqqı tapdalanırsa, Allah onun haqqını tamamilə özünə deyir, qayıt Aydındır və görün burada necə gözəl, yəni İslam əhlaka sürükülür ki, hətta həyanın ucubatından, görsən, bəzi qardaşlar coşur, qaynır, nə olub, haqqımı tapdalar, belə-belə edib. Yəni, unuduruq ki, onunsa hər bir zərəsinə qədər qiyamət günü hər bir sorğusal olunacaq. Hətta bu sahabə öz həyasından görə haqqını tələb eləmir deyə qardaşı onu nəhsət elə, möyüzə eləyir. Ancaq Pərinizam deyir ki, yəni tərk elə. Hətta onun haqqı taplalanırsa da belə, həyan hər şeyi xeyirdir. həya özü imanlandır. Və bu həqiqətən də ən gözəl əxlaqı, sifətlərdir ki, hər bir müsəlmanın lazım olan mühüm, yəni sifətlərindən olmalıdır. Bugün bizim dəvətimizin çox halda zəifləməsinə və ya ki, dəvətimizin məqbul sahil imamasına, yəni insanları yaxşı e, qəbul eləməsin, əsas səbəblərindən biri, məhz bugün e, ibadət əhlinin əxlaqının aşağı olmasıdır. Yəni, hər nə olsun o, islam istəyir kafir olsun, müşrik olsun, cahil olsun, hər bir halda o insandır, sən də öz əxlaqından daimə nümunə olmalısın. Çünki İslam bütün əsirlərdə cihad yolu ilə yayılmıyıb. Məsələn, bugünkü gündə belə götürsək, Avropanın bugün özündə 25-35 faiz arası misalmançılı təşkil edirik, yəni bütün Avropanı götürsək. Yəni, nə ilə? Cihadla yayılır bu? Yox. Və ya da ki, götürsək, İndonezya. İndonezya dövləti ahaləsinin sayını görə dünyada birinci İslam dövlətlərindən sayılır. Yəni, ora ə, dəvət, İslam cihad yolu ilə yayılmıyıb. Ora məs tacillərin əxlaqı ilə yayılır. Onlar o ora o adalara ticarətə gedəndə hətta ə, düzgünləri bir yana qalsın, yəni əllatmaz elmi bunlarda yox idi. Dəqiqlik, vaxt, hər şey yerli yerində idi. Və eyni zamanda onlar öz miniklərinin də gözlərinin qıraqlarından bağlayırdılar. Soruşanda bunu niyə edirsiniz? deyib bəs insanlar əkininə biçinə, yəni cubub yeməsin, tələf eləməsin. Və bu cür əxlaq əxlaq sonra da məsəl o İndoneziya cəmiyyəti, yəni bu gün, yəni Salmand ibadətə daxil oldular. Və bu əxlaq E, Mühim bir əməldir ki, biz hamı çalışmalı əxlaqın yəni, üzərində işləyək, özümüzə olan e, mənfi cəhətlərimizi düzəltməyə çalışmalıyıq. Yəni, deməyək ki, mən əsəbiyyəm, mənində belə olu xeyr. Yəni, İslamda elə bir qayda yoxdur, mən beləyəm düzəlməyəcəm, mən belə yox. Çalışmalı düzəldə, əxlaq mühüm məsələdir və bu ə, əxlağı ə, zəif olmağımıza görə də bir çoxları bizə bu dəvətimizi irad tuturlar və öz hususən e, də övladlarının atası ilə anası ilə davranmalarına görə, bacı ilə qardaşlarına davranmasına görə, yəni e, cahil zövcləri ilə davranmalarına görə, yəni özünə görsən illərlə dəvət elə hidayət olub, artıq hidayət olundukdan sonra zövcən boşurma, niyə boşur, namaz qılmır. Ha bu sən nə ona namaz qılmır? Bəlkə e, əgər səs cazısı quru qoysun evinə, görəsən ki bəlkə biz dəvət eləmir. Ancaq ağzına gələni söyür, qışqırır, elə dəvət olmur. Yəni heç kim dəvətə ocaq qəbul eləməz. Ona görə hikmətlə və əxlaqla, gözəl əxlaq nümunə göstərmək lazımdır. Xüsusən də valideynə, görəsən valideynlər ibadətdə dahi çox vaxt narazılıq eləyir. Hətta imkan artıq ala ki, bir görsə görüm ki, bu sənin qamətin kimdir, o kimdir ki, sən bu nəyə başla ki, sən belə, evdə qışqır bağır salsan. Belə çeylər çox olur. Görsən valideynə çox vaxt məclisə gəldilər ki, siz buna nə keçicisiz bu evdə o əxlaqsız eləyir, nə əmr eləmir. Hətta sənin valideyn cahl olsa da belə o sənin valideyn hüququn üstündən atmır. Peyğəmbərsəmin zəvcələri müşrik idilər. Ancaq onlar Məddiniyə gələndə səhabə qadın öz yorğanda yorğan döşəyəndə 30 yumur. Deyirsən müşrikə nədirsən? Oturma pensam yorğanı döşəyəndə və sonra pensama xəbər yənir. "Axı sən sənin anan da, sənin rəhmət ona eləməyin maneə eləmir." Yəni nə olur olsun ana haqqı üstündən düşmür. Eyni zamanda valideynin haqqı, ata haqqı, ana haqqı, bacı haqqı, qardaş haqqı Qonuş haqqı, yəni bugün bizdə demək olar ki, yəni, həyanı demirəm, hələ ondan da beşbədər bizim mənfi əxlaq, ə, əxlaqsızımız var ki, görsən ki, ə, yəni başqa söhükləri demirəm, qardaş görsən ki, saxqal, salir, gözəl ibadəti var, amma bir qonuşdan dalaşan kimi qraddan basınca nə, necə ola bilək ki, qardaş bu tür söhükləri söhüsün? Bu, həqiqdən də bir yabırçılıqdır. Yəni, bunun üzründə çalışmaq lazımdır. Hansı ki, səhətisə gəldi kimi, dirqiyama üçün ən şəhəri insan o olacaq ki, insanlar onun şəhərinə görün tərk eləyəcəklər. Yəni, bu cür əməllər yol verəmək olma ver olmaz. Əxlaq mühüm sifətdir. Hər bir müsəlmanında olmalıdır. Birinci əxlaqımızı düzəltməyə çalışmalıyıq. Bəzi dəmin ki, İslam-a təcə gələn kimi hədcə qaçmaq istəyir. Bilməni, bə Amma görürsən ki, hədcəyə gedib-gəlib, qardaşın əxlaqı düzəlməyib. Nə fayda verirsən o hədcəyə etməyin, o qoydur pul məsrəf eləməyin oran. Ondan sonra üstündə e, öz əxlaq, onda çalış, əxlaqı düzəl, nümunəvi əxlaqlı ol, əxlaqı görürsən, tanısınlar. Deməksinə ki, flan kəs saxqal salıq, flan kəs əxlaqlı qoyd etsinlər sənə. Qonşularla davranma, valideynlə bu mühüm məsələlərdir ki, bugün həqiqd Yəni, bizim bugün əxlaq baxımından bizim varlanmamız, var dövlət sahibi olmamız lazım ki, əxlaqımız bir üzə verəyəcə ammaqda. İnsanlara öz dinimizi, e, bizdə olan borxu vəsifi ilə yox, bizdə olan əxlaqla onlar bizim əxlaqımıza görə bizi tanısınlar, əxlaqımıza görə bizi nümunə saysınlar, bizi örnək tutsunlar, bizi tərifləsinlər və yaxud və s. Ancaq bugün biz əxlaqsızı eləsək, onlarla sərd, köbut davransaq, nalayik söhüşlər işlətsək, xüsusən də haqlarını tapdalasaq, Çoxumuz qonşuluq haqqlarını bilmirik. Qonşularımızın haqqını tapdılasa, yolu, yolun haqqını tapdılasa, nə körpələrin, övladların haqqını tapdılasa, nə həcidə dəvətimiz zərir verən də amillər, yəni budur ki, Allah Subhanahu bizi əxlaqı e, müsəlmanlarda nəsin, bizi həyalı müsəlmanlarda nəsin, Allah səm bizi eşli faydalanmada nəsin. Allah səm bizi eşitdiyimizi məs əməl edənlərdən eləsin. Yəni elmi E, təkcə öyrənmək üçün deyil, öyrənib əmin etməkdən ötür elənsin və düzün Allah bilir Vasallı Muhammədin və Aləli Muhammədin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.